is not my heir. Monster just a girl standing in front of a boy asking for love. Please I have a dream. It all like ball that I did This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have ja hallo och varmt välkomna till programmet Det borde du veta, Fågesporten med allmänbildning i centrum Jag heter Amanda Bergsjö och bredvid mig har jag dummare Klara Karlsson Nu ska jag sätta på din mick också Så där. Varsågod jag Klara ja. <laughs> Det är teapet. Bra start här. Ja. Hur är läget med dig? Ja, men det är bra. Ja. Det är superbra. Hur har din dag varit? Du hörde att den var lite halvkass, eller? Den tycker jag att vi lämnar åt <laughs> Det är så pass, alltså. Det okay. är så pass. Ja. Det var ett tag sedan du var här. Men ja, själv ska det... var vara tillbaka. Ja, det känns jättebra att vara tillbaka och sitta här med er och allt. Och ha det är trevligt, så trevligt. Vi ja. ska introducera klart våra spelare och idag har vi Linnea Larsson och Tina Korkjama. Välkomna båda två, ska ni vara? Tack så, Tack så mycket. mycket. Ja, varsågod. Eh, Linnea, du är ju radiostudent här på Musikhögskolan. Ja. Första året. Jajamän. Full rulle från första början. Ja, vi har börjat lite smått så ja. det är på gång. Tjusigt. Kul. Och Tina Korkjama, du pluggar ju tapetserare i Älvsbyn. Eh, möbelrenovering. Men ja, i Elfsbyn. Samma sak för man som jag tänkte säga. Eh, ja, Vi ska gå vidare med tävlingen, så Klara, vad kommer vi få göra idag? Ja, men det är bland annat Vem där, nyhetsquiz, kategorier och musikfråga. Så det är lite gott och blandat faktiskt. Yes. Eh, jag tycker vi kör igång med musikfrågan. Vi ska spela en låt och ni ska skrika ett namn så fort ni tror ni kan. Artisten och låtnamnet och så ska ni säga det. Sen så ställer vi två frågor på antingen artisten eller låten. Eh, vi ska få lyssna här då. Håll öronen öppna. Tina. Tina. Timbakto. Med låten. Alla vill till himlen. Bra, nice. Och då ska vi se spela. Eller nu så har vi två frågor då då. Den första är. Timbakto är också en stad i ett afrikanskt land. Vilket? Åh, oh, Gud. Ja. Du får säga pass och då går frågan över till Linnearnas. Alltså. Jag passar. Linnea? Ja, jag har ju hört den här alldeles nyss. Ja. <laughs> Men ja, vad kan vi hitta på? Ravanda, bara för att säga nu. Ja, klar. Det är tyvärr fel. Vad är det så? Mali. Mali. Fråga nummer två, och då kan ni få båda gissa då. Tim Bakhto var med i programmet Så mycket bättre där hans omtolkning av låten Flickan och Kråkan hamnade på Svensktoppen under 35 veckor. Vem var det som sjöng originalet? Det kan också en liten fråga. Ser du som för ansiktsuttryck här? Ja. Ah, till Förlåt, Tina. <här> Torström. Det är tyvärr fel. Ja, det är tyvärr fel. Linnea, du har ingen gissning? Olle har jag förnamnet, men Nej, det var inte det. Det är heller. också fel, vilket är rätt svar. Det är rätta svaret är Mikael Wege. Ja. Men Tina kniper ett poäng, men vi har precis börjat tävliga, så att, ja, Vad som helst kan ju hända. Nu ska vi ta och lyssna på en liten låt här, så häng kvar. Ja, det där var veckans singel Let Her Go med Them Small, Nickis och Sandra Widman här på PTFM 92,8 Studentradion. Ni lyssnar på Det borde du veta med mig, Amanda Bergsjö och Klara Karlsson. Förlåt, ja, ja. nu tar jag din shine här. Det är lunt. Så är det, så är det. Ja, vi ska gå vidare i tävlingen. Ja, det ska vi göra. Med... Oj, förlåt mig. Nu har vi satt på mickan.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 och efter 40 sekunder får man en poäng för rätt svar. Ja, och då undrar vi såklart, vem där? Det, det kommer en liten från Skåne, för trinnarum som slone, en som lyser poliser i full uniform in genom grinden. Oj sa Pippi. Jag måste ha min lyckodag idag också. Poliser är det bästa, jag vet. Nu ska ni få träffa en man som älskar mat. Jag. Är jätteduktig på att prata mat och sådär. Kattolikan också. Ja, det jag menar, han är ju. Jag följer han faktiskt på Twitter, så det är Jag vet det. han är han är en stor glädjekälla även där och han är väldigt generös på att posta bilder på Instagram. Hunsdrag. <ori> Man tar 6 centiliter punsch i ett champagneglas Linnea. och häller över champagne. Ah, det här är ju min verkliga favoritränk. Jag och min hustru Tina. alltid dricker vi allas tillfällen. Nej, ja, alla då får Linnea säga vad hon har skrivit ner på sin lilla lapp. Jag tänkte ju Bengt Fritschofsson, men det kanske var fel. Ja, det var tyvärr fel. Mm. Eh, Tina? Alltså, jag vet inte vad han heter, men Eva, Edvard Blom... Ja. Det är, ja rätt. Är rätt. det är rätt Bra Det är då jag som har klippt ihop här. Jag tycker det var väldigt roligt Vi hörde i början en kille som heter Edvard Persson sjunga, jag är en liten spåg från Skåne Han heter ju Edvard i förnamn Sen så är det ju Dunder Karlsson och Blom Som är tjuvarna i Pippi Långsump Som vi fick höra Astrid prata lite om Det är väldigt långsökt men det är ändå Edvard Blom Och sen så i slutet hörde vi när Edvard Blom Pratar om sin punch royale Som han tycker om så himla mycket så att det var lite snabb recap på vad vi hörde. Sen säger en näringslivshistoriker som också vi fick höra i klippet. Precis. Ja, men då, bra. Men vi går rakt vidare tycker jag till nyhetskussen. Och Clara, vad händer då? Ja, nu är det dags att kontrollera om våra tävlande hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Under en minut kommer Amanda att läsa upp nyheter och det tävlande ska avgöra om det att hon säger är sant eller falskt. Och vi börjar med Tina. En påkörd katt i Nya Zeeland fick istället för en begravning ett nytt liv som väska och säljs nu på aktion. Falskt. Det är sant. Susanna Kallor tävlade i fem grenar under årets finkamp: 100 meter häck, 100 meter, 200 meter, 4 gånger 100 meter stafett och längdhopp. Falskt. Det är rätt. En ny växtart har uppställt i Västerbotten som har fått det latinska namnet Asidus eftersom den är gul och smarta, smakar syr, syrligt. Falskt. Det är rätt. En man i England ringde polisen för att anmäla sin flickvän för att ha matat hans hamster för mycket så att hamstorn ser ut som en, fet liten gris. <går> sant. Det är sant. En kvinna i Quebec fick vänta i nio år för att få en tid hos doktorn för en magoperation. Sant. Det är sant. Forskning har visat att överkonsumtion av surdegsbröd faktiskt kan leda till att pH-värde i tarmarna. Falskt. Det är falskt. Ida Åvmar som vann Miss Universe Sweden berättade i veckan att hon var tvungen att genomföra tävlingen med stukad fot men mår nu bättre det är sant Det är fel för det är falskt Vi går vidare med nu ska vi se. Så Statsminister Stefan Löfven som är ganska ny på Twitter funderar på att införskaffa sig Snapchat för att svenska folket ska kunna följa statsministern på ett mer personligt plan Falskt. Det är falskt Polisen i Malmö har hittat ett kassaskop med smycken värt 200 000 kronor i skogen och efterlyser nu ägaren. Falskt. Det är falskt. En australiensk man har fått patent på sin så kallade ha hamdog, en kombination av hamburgare och hotdog. Sant. Det är sant. I en ny undersökning från RFSU visade det sig att hälften av alla tjejer och 16 av alla killar fejkat en orgasm någon gång. Sant. Det är sant. Sångarskan Charlotte Pirelli uppger i ett pressmeddelande att hon kommer att sluta med musiken helt och ägna sig åt sitt parfymföretag. Falskt. Det är falskt. En Halloween-kostym som gestaltar en karaktär i Disneys nya film Moana har anklagats för att vara rasistisk eftersom den är brun i hudton och har tatueringar. Sant. Det är falskt. Det är sant. Det är sant till och med. Mm. <laughs> Nästa vecka anordnar möbelvaruhuset Ikea en kurajömmalek i samtliga Ikea-varuhus i Sverige. Falskt. Det är falskt. Yes Och där hörde vi Tussilago med låten Colors Klara, hur står det till I tävlingen So Far? Jag ska väl säga att det är Otroligt jämnt Det står 8-7 till Tina Åh oh. Oj, förlåt <laughs> det är lite Nej, men det är jättekul Känns det bra So Far? Ja. ni att vi, vi ska gå vidare? Ja och vad är det då som väntar? Klavar. Nu är det dags för kategorier. De två låtade kategorierna är antonomi och musik. Under kategorierna gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Svarar man har fel så går chansen över till motståndaren. Är allt klart? Ja. Yeah. Då kör vi igång med musik. Ja, yeah, den här rapparen skötts till döds för 20 år sedan. Vad heter han? Tina. Tina? Pack, Det är rätt. Vilket, vilket artistnamn letar vi när vi säger Robert Sim Zimmerman? Förlåt. Ingen? Nej. Rätt svar är Bob Dylan. Vad heter sångaren i The Killers? Det var tiden ute. Det rätt svaret är Brandon Flowers. Vad heter den kvinnliga jurymedlemmen i årets idoljury? Linnea. Linnea. Nicky. Det är rätt. Ja. Yep. Nicky Amani heter hon. Från vilket land kommer bandet Cheap Track? Tina. Tina. England. Det Linnea. Rätt, rätt svar är United States of America. Yep. USA. <laughs> Donald Glover blev känd som Troy i tv-serien Community men har även gjort sig en karriär på musiken. Är han, vilket är hans artistnamn då? No. Tillnute. Det är rätt att svara Gambino. Vilken sysselskaangrupp gav oss hiten What Can I Do to Make You Love Me? Tina. Tina. The Chorus. Det är rätt. Lady Stardust är hennes kanske mest kända låt. Vad heter artisten? Tina. Tina. Lisa Muskovski. Det är rätt. Kent, lägger ner. Vad heter Kents sista album? Ja, till nu inte. Eh, det rätt svaret är då som nu för alltid. Vem tog över rollen som programledare på Allsång på Skansen efter Lasseberghagen? Linnea. Linnea. Eh, Anders Lund... Vad heter han? Lund... Lundig. Lund, Lund. Lund. Lund. Lund. Ja. Du får rätt för det. Ja. Eh, vad heter bandet som består av Jack Black och Kyle Gasser? Tina. Ja. Tineas ja. D. Det är rätt. Från vilken låt kommer textraden? Jazzhuset är fullt av tricks och Coca-Cola, chicks och kiks är rolig. Nej, då är det till det. Är Kom igen, Lena! Med Håkan Öström. Yes. Vi går vidare med nästa kategori som är anatomi. Yes! Ska en ljudfråga här komma igång? Vad heter det minsta benet i kroppen? Linnea. Linnea. Det är rätt. Vilken är kroppens enda muskel som bara sitter fast i ena änden? Tina. Tina. Tunga. Det är rätt. På gymmet kan du träna biceps. Var sitter biceps? Tina. Tina. Mm. På överarmen. Det är rätt. Kroppens längsta muskel heter quadriceps. Var hittar vi den? Linnea. Ja. Eh, rumpan eller sätesmuskeln. Nej, det är tyvärr fel. Mm -hmm. Det är fel. Tina. Tina. Låret. Det är rätt. Vad heter den muskel i luftstrupen som ser till att vi kan prata? Tina. Tina. Glottis. Fel. Det är fel. tror Linnea. Steinband. Det är rätt. Så, eh, som många ord inom vetenskapen kommer anatomi från grekiska, äh, grekiska. Vad är den egentliga översättningen till svenskan från det grekiska ordet? Ja. Linnea. Linnea. Läraren om kroppen. Nej, det, är fel. det är fel. Det rätta svaret är att skära upp. Hur många förmak har hjärtat? Linnea. Det oh. Det är rätt. Vad heter bröstkorgen på medicinspråk? Mm, vad är tiden ute? det kallar det rätta svaret är thorax. En av våra tarmar är rätt onödig. Vad heter den? Ileum. Ileum? Blindtarmen. Det är rätt. Vad kallas vetenskapen om djurens anatomi? Mm, tidnute. Det rätta rätt svaret är zootomi. Andreas Vesalius räknas som den som skapade det anatomiska systemet. Från vilket land kommer Vesalius? Tina. Tina. Sverige. Det är fel. Linnea. Danmark. Det är fel. Det rätt svaret är Belgien. Hur många par revben har en vanlig människa? Tina. Tina. Sju. Det är fel. Linnea. Elva. Det är fel. Det svaret är tolv. Tolv. Ett nyfött bar barn har cirka 300 ben i kroppen. Hur många har en vuxen person? Linnea. Linnea? 206. Det är rätt. Det är rätt. Mitt på prick. Oj, oj, oj. Du borde inte plugga till läkare möjligtvis istället. Nej, jag tror jag skippar det. Du skippar det. Ja, det kan man ju också göra. Vi är alldeles, alldeles strax tillbaka. Hungry arms. Vi hörde Mike Snow med Heart. It's full feature Run the Jewels remix. Man väldigt lång, väldigt lång artistnamn. Det verkar vara populärt nu för tiden, men det är inte därför vi står och pratar i radio. Klara, ja. tävlingen har avslutats. Du har resultatet. Skulle ja. du kunna långsamt, med mycket spänning, dra igenom hur det har gått för vår tävlande idag? Ja, men absolut. Jag måste säga att det har varit en riktigt, riktigt... Eh, spännande och eh, tight match måste jag ju nästan eh, säga. Eh, I första omgången innan vi började med nyhetsquizzen så stod det eh, 8-7 till Tina och eh, jag kan säga att eh, äh, det har varit riktigt spännande. Ja, här, jag jag tycker att det var... upp eh, poängen. Jag tycker det har varit jättespännande. Då. Det har verkligen ja. varit tight över hela, över hela liksom, tävlingsgången och den här halvtimmen har gått i ett, ja, i det ett smack. Är, det har gått riktigt, riktigt fort. Men eh, självklart så ska jag då Säga vem som har vunnit Och eh, Snygga ljudeffekter i radion eh, Vinnaren har fått 15 poäng Och det är Tina <sklåder> Och Linnea fick 14 poäng så det är alltså en poäng Skillnad Så oh, jämnt var det Nu ska <sklåder> skakas det hand Nice! Hur, hur känns det Tina att vara vinnare? Nej, underbart. Ja. Det är en oslagbar känsla. Vilken typ av vinnare är du? Är du en dålig eller en bra vinnare? Nej, jag är en snäll vinnare. Det är bättre att vara med än att... Vad är det man säger? <skratt> <skratt> jag vet inte. Men känns det känns som att det är någonting som ni borde ha vetat. Ja. Massor. Det mesta. På, är något speciellt att tänka på där? Reben. <skratt> Linnea, vad tänker du? Är det någonting du borde ha vetat? Jag kände också revbenen. Jag valde den mellan 11 och 12. Så det har varit ju som fel. Ja, just det. Men känns det då för dig, Linnea? Bara ett poäng ifrån. Är jag skulle, du jag skulle ha tagit den där revbenen. Ja, du ja. skulle ha tagit ja. den där Men, är du också? Jag måste ställa frågan till dig också. Är du dålig eller är du bra förlorare? Det beror väl på att det var så nära så jag vill man ju självklart vinna. Ja. Ja. för Jag kan ju bara kolla på mig själv och veta att jag är en fruktansvärt dålig förlora. Jag, ja, det är jag och, med kan jag säga. Oj, oj. Är Också en fruktansvärt dålig vinnare. För att vinner jag på någonting, då får folk veta det i tid och årtid Tills, eh, ja, forever. Forever. Ja. Forever and ja. ever. Ja, ja exakt. Vad, ja, men tina då hör vi dig om några veckor. För du var med men, i programmet jaha. igen. Ja, exakt. För att du vann ju den omgången och då kommer medverka igen i... Mm. I ett annat <laughs> program. <här> ett annat <här> program. <här> du märkte att det här är lite trötta. Det har varit en lång dag. Men det har varit fantastiskt kul att, uh, att sända med just er två. I, i, det är fast första, första gången på ett tag som det har varit fyra tjejer i studion. Ja, det är girl power tycker jag. Uh, ja, jag tycker att det har varit fantastiskt roligt. Och... Uh, jag hoppas att ni alla lyssnar nästa vecka igen för att då det är en ny åttondelsfinal och ja, glöm inte att lyssna för guds skull bara nu.